prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Veniți, iubitorilor de sfinți, cu căldură să lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Sinferopolei și doctorul preales, că în Rusia, viețuind ca un înger, numele cel Dumnezeesc al lui Hristos a mărturisit, pentru care strigăm Bucure-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă. Îngeri te-a arătat părinte în vremurile din urmă, între oamenii necăjiți. Că viață în Dumnezeu ducând pe pământ ierarhe Luca, dreptate ai făcut cu adevărat clerului și mirenilor pentru care strigăm ție unele ca acestea bucure cel cu care se laudă toată Rusia! bucure vas ales al cucerniciei! Bucure-te dreptar al păstoririi oamenilor! Bucure-te că pe Hristos bărbătește l-ai mărturisit! Bucure-te că vindeci neputințele oamenilor! Bucure-te că legita căsnicie ai iubit! Bucure-te că odraslele cu bună cucernicie ți-ai crescut! bucurete laudă sfințită a credincioșilor! Bucăte te podoabă a cinstiților episcopi! Bucăte carte a cereștilor obiceiuri! bucură că pe mulți la Hristos i a adus! Bucure -te că pentru cei încredințați ție, sufletul ți-ai pus! Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Moaștele Sfinților din Kiev văzând, Desfătările lumești ai urât și către împlinirea faptelor credinței îndreptându-te Sfinte Luca, ne-a bătut cu bucurie strigai prealudate, cântarea îngerească haleluia, Aliluia, Aliluia, haleluia. Amândouă cunoașterile având, pe cea lumească și pe cea dumnezeiască, Întunericul cel fără de Dumnezeu ai risipit și cumește jugul doctorilor îndelitnicindu-te, Sfinte Luca, cu ajutorul harului, de nenumărate ori ai vindecat neputințele oamenilor De care strigăm ție unele ca acestea. Bucră-te izbăvirea ceor ce pătimesc, bucră-te îmbărbătarea ceor ce se tânguiesc, Bucură-te încetarea durerilor a nevoii de vindecat. Bucură-te tămăduirea oamenilor bolnavi. Bucură-te întărirea celor cu frică de Dumnezeu. Bucură-te, turn neclătinat al binecădincioșilor creștini, bucură-te al doctorilor călăuzitor, bucură-te cel ce întalipezi inimile celor nedreptățiți, bucură cel ce rostești cuvintele înțelepciunii, bucură-te cel ce închizi gurile celor fără de Dumnezeu, bucură-te, lăudător al Maicii Domnului, bucură-te cel ce dobor pe vrăjmașii ei, Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Slava ce trecătoare și nestatornice urând, ai iubit mai mult nectarul înțelepciunii și ca o albină iubitoare de osteneală, ai cules, Părinte Luca, mierea cunoștinței dumnezeiești, prea cinstite, lui Hristos, Domnului tău, cântând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Dumnezeiască râvnă câștigând în sineți cele bune ai voit să cunoști. Că pe Hristos iubind din toată inima Luca de Dumnezeu cinstite, Har de sus ai primit, care insufle pe toți să-ți strige ție: bucure prietenul adevărului, bucure-te al luminii Dumnezești, bucure dreptarul cel întocmai al științei tămâduirii, bucure-te următor al doctorilor celor fără de arginți, bucure-te vițe cu multă roadă a viei lui Hristos, bucure carte cu multe foi a înțelepciunii, bucure-te că strălucești ca o nouă stea, Bucure-te că vas ales al harului ești, bucure-te îndreptător, prea cinstit al celor căsătoriți, bucure-te prea milostiv, tămăduitor al celor bolnavi, bucure în bărbătare a celor ce pe nedrept sunt învinuiți! bucure-te cădere a potrivnicilor lui Dumnezeu, bucurete Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucure-te Sfinte Luca, vrednicule de laudă. Cu dumnezeiască râvnă haina preoției ai îmbrăcat și ca un înger în mijlocul unui neam stricat ai lucrat de Dumnezeu înțelepțite Luca, poruncile Domnului tău, îndemnând pe cei din cu tine să cânte pururea cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ai auzit glasul Domnului poruncind să ne ducem crucea cu bucurie. Pentru aceasta toate necazurile, temnițile și chinurile ai răbdat, Sfinte Luca, întărind turma ta să cânteție cu veselie. Bucură-te, urmaș al Apostolilor, bucurete te slujitor al suferinților, bucură-te, al bolilor trupului, bucură-te, al bolilor Duhului, Bucurete te dimineață prea a vieții în Hristos, bucură-te, certare neînduplecată a cumplitei rătăciri, bucură-te că, fără teamă, necazurile ai îndurat, bucură-te că te-ai depărtat cu bună îndrăznire de răutate, bucură-te, Bucură-te, podoaba poporului Rusiei! bucurte cel ce bați pe amarii demoni! bucurte cel ce înspăimânți pe făcătorii de rele! bucură certarea multor nelegiți! bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Nu ai suferit să fie scoasă icoana născătoare de Dumnezeu și o care ai primit de la cei fără de Dumnezeu, că ai vrut să ai, Sfinte Luca, ajutătoare în meșteșugul tău, puterea ei cea curată și lui Hristos ai cântat, înțelepte, lauda Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ierarh al Domnului te-ai arătat cu dumnezească chemare ca să păstorești cetele credincioșilor și la tunderea în monahism numele Sfântului Luca în chip minunat ai luat pentru care, veselindu-ne, strigăm ție din inimă. bucurete veselia episcopilor! bucure cinstea monahilor! Bucure-te, pildă pentru cei feciorelnici! Bucure-te, întărirea celor căsătoriți! Bucure-te că ai îmbrăcat haina sfântă! Bucure-te că împotrivirile casnicilor tăi nu le-ai luat în seamă! Bucure-te că prin aspre nevoințe duhovnicești te-ai sfințit! Bucură-te cel ce ai săvârșit jertfă în fricoșată, bucură-te cel ce ai dorit împărăția cerurilor! Bucurete te dreptar prea ales al păstorilor! Bucurete turn înalt al credincioșilor din tașkent, bucură te fulgeri care lovești nebunia necredincioșilor! Bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Bucurete te Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Ca un leu puternic, uneltirile necredincioșilor desăvârșit le-ai surpat, Prefericite, și în trupul tău, ca un rob al lui Dumnezeu, ai purtat rănile lui Hristos și ai răbdat lipsurile și necazurile, asemenea lui strigând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, ne Neabătut te-ai luptat să păzești biserica nestricată, devete marea celor rătăciți de la dreapta credință că tu ca un episcop al lui Hristos schismele le-ai înlăturat pentru aceasta ortodox te cinstesc sfinte strigând bugete limbă grăitoare a adevărului bugete stricarea necredinței bugete a clerilor fără rânduială mustrare bugete îndreptător al Sfințitei Preoțimi, bucute că înlături fără cruțare necurăția eresurilor, Bucure-te că grabnic ai dat în vilag schisma cea urâtă de Dumnezeu, Bucure-te gure a acriviei dogmelor, Bucure-te băutură prea dulce a economiei, Bucure-te că prin tine au fost biruiți demonii bucură că de tine s-au veselit îngerii! Bucură-te, al întregii biserici! Bucură-te, izbăvitor al Rusiei din rătăcire! bucurete Sfinte Luca, vrednicule de laudă! bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Singur rămânând în surghiun, Sfinte, înălțai lui Hristos cântare, și cuvântul vieții, părinte, ca un înțelept plugar semănai în suflete, iar secerând belșug de spice, strigai, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ca un nou ierar și doctor dumnezeiesc, visterie a Harului Hristos, mărturisitor al dogmelor și păstor al crimei prelăudat, te cinstim cu toții, Sfinte Luca, strigând cu veselie bucură te călăuzitor al tașchentului, bucurete te hrănitor al celor flămânzi, bucure-te că prin tine a primit sfințire Siberia, bucură te că prin tine bărbații închiși au primit izbăvire, bucurete că prin multe locuri ale Rusiei ai pribegit. bucurete că în lanțuri, ca un rău făcător, multe ai pătimit, bucură te că de tine s-au înspăimântat cugetătorii de cele rele, trimiși în taină. Bucure-te dumnezeiască liniștire a celor osândiți împreună cu tine. bucure că prin tine și-au căpătat vederea cei Bucurete că prin tine au fost păziți pruncii, bucură laudă a preoților cinstiți, bucură cu tremur al cior bucurete bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă. Ca un străin între străini ai fost socotit, Părinte, viață străină petrecând. Căci ca un venetic, mutându-te dintr-o cetate a Rusiei în alta, fericite numele cel mare al lui Hristos, l-ai propovăduit cu tărie, strigând Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Ai socotit sfânta credință a lui Hristos, părinte, bogăție mai presus de toate bogățiile. Și ca pe un mărgăritar ai arătat-o credincioșilor sfinte, pentru aceasta cu bucurie cântăm ți cântare de mulțumire. Bucă-te arhiereu fără de arginți, bucă împreună cetățean cu cele de sus, bucă tovarăș bun în surghiunul amar. Bucă-te, priceput doctor al sufletelor și al trupurilor, bucă că ai alungat pe ispititorii cei nevăzuți, bucă vindecarea orbilor, bucă întoarcerea rătăciților, bucă-te că necădincioșii nu te puteau suferi, bucă-te îndreptătorul preotului Martin, bucă că ai adus la credință ținuturile din miază noapte, bucă-te laude a răbdării, Într-o credință, bucurete cântare de bucurie într-un Bucurete Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucurete Sfinte Luca, vrednicule de laudă. Toată cetatea Turuhanscului s-a sculat pentru tine de Dumnezeu purtătorle. Și te-a cerut că, aflând de mulțimea faptelor bune și a vindecărilor săvârșite de tine, slăveau pe Domnul, Cel ce te-a proslăvit pe tine, strigând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cuvinte ale cunoștinței de Dumnezeu, învățături ale bunei credințe și dogme ortodoxe, izvăra gura ta, părinte, și curgerea neștiinței, Sfinte Luca, o ai oprit, luminând pe cei ce vin către tine, care strigă unele ca acestea. Bucurete luminătorul cior învățați! Bucure-te nimicitorul vrăjmașilor întunecați! bucurete te veselia cior întristați! Bucure-te mângâierea slujitorilor lui Hristos! Bucure-te pom cu roade multe și frumoase! Bucure-te floare prea bine înmiresmată a sfinților lui Dumnezeu! Bucure-te că peste puterile vrăjmașe ai călcat cu îndrăzneală! Bucure-te că pe cugetătorii de rele în ai dat fără team. Bucure-te, semn de biruință al învățăturii Dumnezești, Bucure-te că prin tine află odihnă cei osteniți! Bucure-te că în surghiun cu bucurie te-ai nevoit! Bucure-te că în chip minunat ai împodobit lăcașurile sfinte! Bucure-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Bucure-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă! Cugetare sănătoasă având, cu bucurie ai suferit nevoințele și înfrânarea trupului ierarhie, că în focul multor ispite, ca aurul te-ai luminat, slăvite și cu adevărat pildă te-ai făcut nouă celor ce strigăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Îngrădit fiind cu lucrările lui Hristos cele sfinte, nebunia necredincioșor cea de multe feluri o ai surpat Lucas slăvite și pe culmea harului ai suit minunate lucruri săvârșind pentru poporul ce cântăție. Bucure-te că ai fost legat pentru Domnul, bucă-te propovăduitile al mântuirii. Bucu-te că ai îmbrăcat haina celor întemnițați. Bucure-te că în cumplitele închisori ai sărășluit, Bucure-te că ai risipit uneltirile zbirilor. Bucure-te că ai nimicit cursele diavolor, Bucure-te că pe necă din cioși. I-ai întors spre cele bune, buclete că ai îmbărbătat pe cei osândiți împreună cu tine, buclete al dreptei credințe fierbinte apărător, buclete te a multe minuni mijlocitor, buclete iubitor al rugăciunii, buclete te vrednic slujitor al lui Hristos bucure Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucurete Sfinte Luca, vrednicule de laudă. Către cele de sus, înălțându-ți ochiul, mintea și inima, ierarhie, iar dinpreună cu ele și mâinile, mila lui Dumnezeu căutai în rătecile din surghiuni fericite, strigând, Aliluia, Aleluia, aleluia, aliluia. Foc ce-a luminat cu razele sale cetatea Sinferopole și toate ținuturile din jur, te-ai arătat la bătrânețe Luca și ai simțit poporul de Dumnezeu iubitor, cel ce-a rămas nestrămutat în credință și aduce laude ca acestea bucure te dreptar al călugărilor! Bucură-te că ai fost de un obicei cu apostolii! Bucură-te părtaș al tainelor lui Hristos! bucure te că ai certat pe clericii nesupuși! Bucură-te pildă însuflețită a cinului sfințit! Bucură-te icoană prealeasă a episcopilor binecinstitori! Bucură-te că de săraci ca un iubitor de oameni ți-ai amintit! Bucură-te că pe credincioși i-ai învățat cele plăcute lui Dumnezeu! că Ești vrednic de bune laude, bucură-te că mijlocești pentru noi pururea, Bucurete te pildă de bun arhipăstor, Bucăte te îndrumător vrednic al poporului cel iubitor al lui Hristos, bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de laudă de sus, având la bătânețe, ai fost luat de pe pământ la cele de sus, și alergarea prea bine ai săvârșit, cu cetele putelor înțelegătoare fiind socotit, slăvite Luca, și, dinpreună cu acestea, cântând Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Laudă cântânție! Cu credință ne închinăm sfintelor tale moaște de Dumnezeu purtătorle, că precum un izvor de har tămăduiesc bolile celor ce orice cinstesc viețuirea ta, pentru care strigăm ție unele ca acestea. Bucăte bărbat purtător de semne! bucă vindecător al rănilor aducătoare de moarte! Bucă-te, ne neînfrântă a doctorilor! bucure lăcaș prea frumos al episcopilor. Bucure-te, să lași neprihănit al dragostei lui Hristos. bucurete nume prea dulce al casnicilor lui Dumnezeu. Bucure-te, că ai primit luna ce nu se ofilește. bucure că ai izgonit taberele diavolești. Bucure-te, alungare a toată răutatea. Bucure-te, dulce cântare a toată Rusia. Bucure-te, al sfintor mănăstiri. Bucure-te, cel ce ne Dărești și pe noi, cei ce te laudăm, Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de laudă, bucură Sfinte Luca, vrednicule de laudă, O prea laudate, Părinte, icoană a episcopilor și rugător pentru toată lumea. Nu înceta a mijlocii pe lângă Hristos ca să ne dăruiască iertare de păcate și să ne învrânicească împărății sale celei cerești, ca împreună cu tine să cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia.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 O prealăudate, Părinte, icoană a episcopiori și rugători pentru toată lumea, nu înceta a mijlocii pe lângă Hristos ca să ne dăruiască iertare de păcate și să ne învrednicească împărăției sale celei cerești ca împreună cu tine să cântăm Aliluia! Aliluia! Aliluia! de erarhie mărturisitor, învățătorle al adevărului și doctor fără de arginți, Luca, Ție plecăm genunchii sufletului și ai trupului și căzând la cinstitele și tămăduitoarele tale moaște, pe tine te rugăm, precum și pe tatăl lor. Auzi-ne pe noi, păcătoșii, cinstite părinte, și du rugăciunea noastră la milostivul și mitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea lui, împreună cu sfinții toți. Credem că ne iubești cu aceeași dragoste cu care ai iubit pe frații tăi când viețuiai în această lume meșteșugul doctorilor stăpânind, de multe ori cu ajutorul harului suferințele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstită adormirea ta, stăpânul tuturor a arătat moaștele tale izvor de măduire, că felurită neputințe se vindecă și putere se dăruiește celor ce cu evlavie le sărută și cer dumnezeiască ta mijlocire. Pentru aceasta cu căldură ne rugăm ție, care ai primit harul tămăduilor, pe frații noștri care sunt bolnavi și cumplit viforați de suferință, cercetează-i și vindecă-i de neputința ce-i stăpânește, cu totul cinstite și prea preasfinte Părinte Luca. Nădejde a celor bolnavi care zac în patul durerii, nu uita pe frații noștri care sunt bolnavi și dăruiește-le vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca și noi din preună cu tine să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, o Dumnezeire și o împărăție, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.